Taina și mutinția inimii, căci ea tămpărăția cerurilor este înăuntul vostru. Luca 17, 21 predosovie. În cartea „Tainele și trăirea contemplației reprezintă o etapă într-unul cuș sau, altfel spus, o coborâre în adâncul cuvântului Dumnezeu consemnat prin cărțile publicate, fiindcă așa cum arată Antonie de Suraj în Școala Rugăciunii, pagina 118, pentru a ajunge la desăvârșire nu e nevoie să înțelegi multe. Ceea ce trebuie este să petreci 30 de ani în stăruința de a pricepe ce este omul cel nou și să devii altfel, adică să învățăm nerăspândirea sau starea de trezvie. De aceea, pentru a învăța să faci Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să trăiești făcând poruncile,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 Sistemul poruncilor de mântuire, de săvârșire și înfiere ca etape ale vieții creștinii și ca mod de descoperi pe Domnul în poruncile sale ca prima etapă a vieții mistice. Cât despre etapa descoperirilor prin extaze sau prin oglinda conștiinței, cum spune Sfântul Apostol Pavel, sau etapa a treia a teofaniilor, nu se poate cita o carte care să le arate continuitatea și sensul. Parabola semănătorului ne dă patru situații concrete pe care sămânța cuvântului Dumnezeu, semănată de Domnul Iisus Hristos, le întâmpină în sufletul oamenilor. Când sufletul este căzut, avem sămânța căzută lângă drum, pe care o mănâncă păsările și explicația Domnului este clară. Celui ce nu înțelege cuvântul lui Dumnezeu vine Duhul Rău și îi fură sămânța cuvântului din inima Lui. Aceasta o trăiesc ateii, păgânii, sectanții, sinagogile satanii care interpretează pe dos toate cuvintele Sfintei Scripturi ca Iudei pentru că au pierdut războiul cu demonii. A doua situație este a seminții căzută pe piatră, a celor împietriți lăuntric sau bolnavi de nesimțirea cea împietrită, a celor căzuți în apostazie, ca toată biserica din apus, a celor bogați care trăiesc pentru trup, cu vilă, mașină, a celor care au pierdut războiul cu trupul. A treia situație este... A seminței căzută între spini, explicată de Domnul ca fiind acelor biruiți în războiul cu lumea, preocupați de grijile lumești, de aceea nu închină viața lor lui Dumnezeu, ci trăiesc o viață agitată, care înăbușă viața duhovnicească și nu aduc rod, fiindcă au pierdut războiul cu lumea. A patra situație este celor ce trăiesc pentru Domnul, care fac poruncile și aduc rod de 30 adică de mântuire, de 60, adică de sfințire, sau de 100, adică de desăvârșire. Ei mulțesc talanții sau minele prin darul lui Dumnezeu, își adună averea ce cerească cu denugă răbdare toată viața și de aceea inima lor este plină de lumina celor duhovnicești, fiindcă ei, în ei stă Domnul, așa cum a făgăduit că va fi cu ei până la sfârșitul veacurilor, căci au biruit în războaiele cu trupul, cu lumea și cu demonii. De aceea trebuie să pătundem în text repetând din nou și din nou aceste cuvinte ale lui Dumnezeu adresate nou pentru ca atât să ne înrudim cu ele în așa măsură să le însumăm în noi ca treptat noi și aceste cuvinte să devenim una. Antonie de Suraj, pagina 119 Căci prin aceasta noi ne schimbăm pentru ca să ne debarasăm de toate celelalte ne înstrăinăm de lumea morții și a păcatului, încât să petrecem în prezența lui Dumnezeu orice s-ar petrece în jurul nostru. Rugăciunea schimbă viața noastră. Stabilește un alt raport între noi și Dumnezeu, între noi și oamenii din jur, în același timp, în suflet. Duhul Sfânt realizează sălașul făgăduit de Domnul Isus, biserica în care să vină împreună cu Tatăl Ceresc, așa cum au trăit această schimbare la față Sfinții Apostoli, erarhii, mucenici, cuvioși, purtători de Dumnezeu. Este noul Adam care l-a învins pe vechiul Adam, în sensul că firea noastră s-a transformat, ființa noastră a devenit o singură voință spre ascultarea poruncilor, spre mântuire, sfințire, desăvârșire și înfiere, printr-un act de credință ca să împlinim voia lui Dumnezeu și a plăti pentru aceasta, adică să devenim, lucrători de stoinici ai Domnului susistos. Dumnezeu devine centrul Universului nostru interior, și tot ceea ce este în afară de el nu are nicio valoare, fiindcă prin harul și puterea Domnului ne schimbăm în adevărați creștini. Rugăciunea harică este efectul mucenicii inimii, ca urmare a războiului interior nevăzut al cuvioșilor, și rănile lor sunt ale inimii și ale sufletului. De aceea, dacă anahoretul va simți o, în inimă o rană, să nu se oprească, chiar dacă va scuipa sânge, așa cum am mai spus. Sunt lacrimile de sânge pe care le-a vărsat pentru noi Domnul când s-a rucat pe muntele masinilor se scot din raiul sufletului rădăcinile smochinului, care este pomul cunoașterii binelui și răului. Viața mistică este jertfa de taină a sufletului care se deosebește de mucinicia văzută exterioră Mucenicilor este botezul cu sânge al mucenicii inimii, care curăță inima și dă lumină sufletului. Toți sfinții la care creștinul se roagă în timpul vieții sunt apărătorii lui la momentul adormirii. De aceea rugăciunile din acest ciclu în care sunt cuprinși toți sfinții, erarhii, apostoli, mucenici vioși drepți, sunt o adevărată mană cerească pentru cei ce le vor folosi. Pase culte care hulesc pe sfinți o fac fiindcă nu au mântuire sfințirii de săvârșire, pentru că cei ce urăsc Sionul, adică biserica ortodoxă, rușinați vor fi de domnuri, căci ca iarba de foc așa vor fi uscați.